ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה הרומסת על הארץ. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח ועפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לא עזר כנגדו. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה,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 אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמיי, ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו.